manje ili više poznate, kod nas i u ovom terenu ja mislim da i nemaju pristalica, osim ono što i veže za njima slične od njihovih pradjedova i tako dalje, tu jeste Isma Elije. Isma Elije su toko je platinijska, oni koji vjeruju u dakle, nekakav skriveno znanje, pripisuju imam, pripisuju dakle, onaj, svojim mamima, poznavanje gajba i tako dalje, mnogih stvari i od dakle, onoga što je Beđenja fireh l-bateni, dakle tih sekti batenijskih, jeste da oni imaju određeno samo za sebe. Dakle, imaju tajnje koje ne upoznaju nikakav drugi, ni pravac, ni ljude, ni mersebi, ni pripadnike drugih, dakle, onaj uh, pravaca sa tim stvarima. Oni se pripisali Imamu Ismailu i Džavara Sadehom. U suštini pokazuju šizam, to jeste pripadnost al-betu, međutim, Činjenica je da oni su zaista, dakle, njihova čitava istorija dokazali da ja su bili rušioci kajda islama, odnosno, vjerovanja islama. Mnogo je nastalo sekti od njih i podijelilo se tokom, dakle, či, historije. Ido dan, dan danas, dakle, te sekte se dijeli, odnosno, njima više. U prvi red, dakle, večerašćem spomenuti da sedam, a razrađivaćemo pojedinačno dakle, sve, govorit da u svakoj pojedinačnom glučnosti i šalam ne sljedeći dersni tkosne, nego kako je poridano ovdje dakle, u, u ovom izvoru. Ismailije Karamita, kurmuti, mama je to poznato, kod su bili kurmuti, ali govorit tek, mi smo sada znači, nešto oko 400. stranci, se oni spomenuli, ćemo i šalam govoriti kurmutima, pojavlju se u Bahreini u šanu nakon što su e, svržnuli imama Ismailije, Uzeli su mi metak, dakle, svog imama, uzeli su mi optečkao ga. E, sve ono što je dakle, posjedovalo, on je pobjegao u Sulejmiju, u Siriju. Onda, nakon iz Sirije, pobjegao je u države iza Rika, se kaže Bilad Mava Raja Nehar, misle na Indiju, tamo dakle, te države. <clears throat> dakle, prepao se za svoj život. Zatim je Abdullah ibn Meymun Qadah iz ove porudce, govor ćemo na Kadahima, koji su bili Kadahi. Zatim, Feraj ibn Othman Al-Qašani, eh, on je pozivao dakle, u te voli uskrivenog imama, isto kao što je nas danas poziva, postoji dvanesti imam uskriveni. Zatim, Hamdan Kurmut ibn Eš'ath, eh, prvi put je obznanio svoju davu, uh, porućavao i pozivao ljude dakle, u svoje, svoje objećenje. Također, Ahmed ibn Khasim, jedan od poznati pljačkaša, pljačkaša trgovaca i hađija, karavana, trgovaca i hađija, on se pripisao tu da nekako ismailijskom nezima. Zatim Hasan ibn Behram, koji javljens u i on je jedan od utemeljtine kurvutski držak Al-Karamita. Al-Karamita su, dakle, bili poznati o, na, po tome što je Suleiman ibn Hasan ibn Behram, Rebotaher, vladao 30 godina i u njegovom vremenu se proširila država. Napao je Kjavu, ali u 319. ježitske godine i ukrao je crni kamjen, ukrao ga, iščupo. i uščupo, zadržav, i zadržav, više od 20 godina, čim se u jednom izvršaju u jednom izvršaju našu 21 godine zadržavaju. Sa sad manje ili više, ne znam. to preko 20 godina je zadržao crni kamjen kod sebe. I može se prizati da neko je tamo da nema. I zato crni kamen... Šta predstavlja crni kamen? Hođa! Reci hođa! Znaš kako izgleda crni kamen na ćevavi? No. Hajdem, nastaj na taveli. Imao tamo kalendru. Nadam. Nakon nastaje <tri> jedan zid ćevavi i nastaje kamen. Hvala <tripti> kak Hajde kako će biti, ja tako neviš ti umiju, ustaću ja. Tako, sad ima onaj... Tako, hajde od spusti. Hajde, hajde crtaj. Požur, požur, moram pričat, kamera snima, ovde... To je čava, gdje je kamen? Hajde, gori ja neđe smijesati. To je kamen, e nije. To je rupa. Onda u onoj rupi ima sedam kamenčića, mali tako, koras. Sjeti, stvori sam flamasa na da labu. Dakle, ima se venčića kamenčića u onoj rupi ovdje i nakon što su oni u ratlosti ga smrvljenog. Ratlosti ga ovaj, tako da je ugrađen u beton i onda e, izliven je ramu čime zakolajisan je za, od kalaja itd. da bi ostala ta čvrstina unutra betonu. Tako da ne postoje više crni kamen u smizu da je neka kromada pa kaže ljudi, pomožete mi reći, pobijelije od grija ljudi, od poljubaca, pobijelije od tadljanja i takve. Nije. Niko ima sem, sedam kamerća ugrađenju u petonsko ploče, mermer glatko. Tako da, celi kamen, u suštini, ne postoji u svom pravom kao što je bio nino laopasnik i sallam selem. Svi zato poznati predstav, kada je laopasnik i sallam selem, rekao mi, sedam plemina, ponestite pa ga je ondječi sallam selem u ćušak keaz. Jest. Zatim, Hasan el-Asa bin S zavladati u 1936. godini. Nakon e, Hormuta dolazi Ismailije Fatminije. Također, kažem, Ismailijska sekta koja je imala mnogo svojih e, vremenskih perioda u se je dakle, širila, isticala, manje ili više. E, prvi period je bio period skrijevanja. Dakle, koristi Tukiju Miđo Gortov, na kraju šala njihovim, njihovoj ideologiji. I to je bilo od vremena smrti Ismaila, 1630, pardon, 43. godine Hidrski, glotemelitelja ovog pravca. Onda se pojavio u Bejdulla, El Mehdi. Zatim, period javno pokazivanja, od vremena Hasara i Hoshiba, koji postavio Ismailijsku državu, 1966-1960. godine, i njegova dava se proširila na sjeveru Afriki, Tako da je, dakle, osvajao, odnosno, e, zbližao sebi ljude šeihove i pozivao svoj mezeb. A onda na kraju je Alibne Fadlu pozvao na e, vjerovanje i goviro što da je on vjerovjesnik, a svojim pristavcama je dokinuo namaz i post. Dakle, niko su ga slidili, dakle, iz ovog dakle, pravca je nastao dakle, taj Fadlu, a je pozivao da se, odnosno, dozvolio svojim pristavcama da ne klanjaju da ne postoj što je normalno učita šta. I ovo se našu baš mezencu digivalo kad se vidi da su protek firle. Dakle isme ili je protek To je normalno čudo za og, vjerzam da na inače kak piše ovakva djela teško će protek firl u ovom sektu. Zatim to je bio početak pojave nakon toga dolazi do javnog ispodjavanja takva dakle, na svojim krajevima u vremenu Bejdula el Medija živio u Selemiji u u Siriji, zatim je pobjegao u sjevernoj Afriki i tamo se, dakle, temelio među ona, svojim pristalicama. Nakon što je Obeydulah bio svoj svoj dvoj svoj dvojici najveći daje Abdulaha Šijaja sa Nanija, njegov brata Ebu Labasa sumnjao je, zato što je sumnjao u njih. Nakon toga Obeydulah je uspostavio prvu Fatimidsku državu u Africi. I to njeno sviđešte je bilo u Tunsu. Tenas dan imaju svoje tamo pristavce. Oni koji su bili od poznatih dakle vođa, Mansur Billah, Ebu Tahir Ismail, zatim, Ava su imena. Ava dakle, dakle, ima 3-4 imena, 3-4 sklopa u svom imenu. Svi su bolovali Haman od toga. Zatim, u tom u njegovom vremenu dakle, iz di, el, iz izledinla njegovom je uspostavljen odnosno Egipat i uspostavljena Fatimidska država i u to vrijeme dakle ona jutimila se šizejem u samom Egiptu i danas danas ima mnogo šije čak što više ja sam susreo sa urukom sa senijom kažu mi smo šije inače oni ka nisu što izjem pro navigal njegovog uik dakle promoviruse su izjem sušli kažu mi smo šije el aziz u bila el mansur nizar Zatim Al-Hakim bi-yamrila Ebu Ali al-Mansur, Zatim Zahir Ebu al-Hasan Ali, Al-Mustansir bi-la Ebu Tamim i tako daje. Kad je Al-Mustansir bi-la Ismailije se podijelne, dakle Fatima je podijela na Izarije, istočne Izarije, Musta'alije na zapadu. Razlog to je bio što je Imam Al-Mustansir, kad je umru, ostaje vesijet, njegov sin Nizar preuzme, dakle, na vlast. Međutim, njegov ministar, je to da libir je uklonio Nizara, zatim su ga ubili, on i Nizar, obrat, ubili su ga i postavio je najmlađeg sina, zato što je on bio njegov sestrić. I to, je, to su oni mijenjali, i danas dan, to možda danas šija, kad god nešto, dakle, on ima ispostane svoje zakone, ima svoje protokole, postolat poput jevrija, I kad god nešto ne paše, dakle ne umklapao se o koski se, on promijeni taj zakon. Iako oni smatraju šta vrhu ono je zakon izad Kur'ana. Zato što se oni pripisuju islamu, šije. To se desilo unazad nekog godina kad je umro Hafiz Esed. Hafez Esed, e, diktator Sirije, njegov sin je imao 36 godina. Po njihovom dakle, sistemu ne može naslijediti stolucu vlasti, osim onaj koji je napunil punih četrdeset. On za. odmah zamijenil Dakle, bez glasana i bez ničega Bešar je došao, ili kako je zovu, Bešar, ili kako je zovu, Bešar mu je ime. Zamijenil su zakon da je Bešar mu je preuzim stotu svoga oca. Ismailije, Fatimije, ili su ostale da vlataju Egiptom, Hidrazam, Jemenom sa pomoću takvom zvanih Salihinjina, a najpoznatiji imam među njima su ili Musta'iliji, Amir, Hafiz, Zafir, Faiz, Adid, I njima je slično. Ko je uklonio ovu državu? Salahudin i Yubi, ala irhamu. Salahudin i Yubi, i zato su oni imali prema njemu gvorću, mišalamo takvom gvorlu gvoritim, i Hašašiun, sad spomniju ih ovdje treća znaka skupina Ismajlije, Hašašiun. Kako idemo gvorlu u toj sekti, gvorćimo nešto, nekako se pripremali ubijstvo protiv Salahudin i Yubija. I to godinama su bili u njegovom rijetu. Godinama su družili sa njim. I nikad jedna trenutka je to njih se približio, dakle da budu njegove ansari i pobogači, nije da znao da vam to spreme u bistvu. A su spremni da dadnu svoj život samo da njega ubiju. I spaslo ga je nakon Allahove pomoći šta? Šljem. Udario ga je ovaj, ena hašaž ga udario po šljemu, da je šljem odletio i raspukuo sa Rahavdinu glavani i Salahodin je bio mašalaj. Ismailija Hašašun, dakle treća skupina Ismailija, pripadaju dakle, sekti Nizarija na istoku tadašnji onaj Hrafir, ono se zatim proširio se na Perziju, zatim među Egipćanima i tako da Poznati, to je militelj, je bio Hasaniv Sabah, koji je, dakle, utemeljuju tu, tu sektu, a Hassan im Sabah je bio toliko opasan da je jednu veliku pećinu. I on se inače, dakle, čita od vrijeme govori da su vladali kakvim kulama, tvrđavama, jer se tu ukrili. I danas dan imaju svoje kule tvrđaje po arapskom svijetu. I tu se kriju i oni kubajaj priznaju vlast država koju žive, ali su suštini ne priznaju. Dakle, ne vladaju se po zakonu državi, nego imaju svoj zakon umutiti tvrđavi. Pa Hasan Sabah je kaže imao jednu pećinu u kojoj je bio pripremio sve i vodopade i hurije i i cvijeće i voće i sve sve sve pripremio onaj za svoje pristalice. I šta je on radio? On bi recimo doveo momka, recimo napilgje, opilgja, nazvao se zato što su mnogo pušili haš. I Opel bi ga hašao van pećine i onda bi ga uveli onako magnit unutra u pećinu. Evo, slušaš li? Slušaj. A sad im se pa, tu je nego metod. Znate, dakle, uvel bi to u, tu bi ga pećina. Uvel bi unutra u pećinu i onda dao mu dvije gori. Gdje raspije? Znači, ni ne naziva gori, znači oko se tak je mak neki epizodići bez ičega. Dao mu dvije te je raspije i dao mu dvorac, dao mu svašta nešto sagrađeno okolo. I dok ja držu opijum, oni uživo u tome. I onda bi on prije što sebi, izveli ga iz predpjećenja i rekao. Ako hoći da se vratiš u džennet, uraćaš to i to. Svako je pristajljeno. Ubraniš je pristajljica među bošnjavacima i Da je ovo to uradio, ne bih ovo problema ja sa pristajljicama. Da je tako vramo. Do te mjere bio je bio i spreman, dakle, toliko je spremao u vojske svoje, da kada on on dokazivao Salaudina i ubiju, Ko je on, ko je Hasan i Misabah? On bi rekao, recimo dvojici popite se na ono brdo i bacite se, on se baci. Sve sa, sa nando će se vrati u džene tamo na njegovu. Dakle, toliko je spremio jako vojsko. I on nije spremio da ubiju, Misalahudna je, je ubija, nije bilo, nije bilo premca u tome, je hvala Allahom, kaže, nisu uspjeli. Kažem, nazvan su Hašašun zato što su, kažem, mnogo, konzumirali hašiš, a skupine od uh, kamikaza, dakle, oni imaju kajem svoje kamikaze, ili sam ubijica je poslao čak i na imama, ili amera, imenu Mustalija, da ga ubije. I razrednju se, ah, inače volio krv, volio ubijstva. Inonstop je, dakle, pravio onaj, pomođem reći, Zadno muče kako iz kaže kad nas. Kidan sa vlast. On je je sa vlast. Um da Dakle imaju svoje, dakle onaj za atentate i govorio je on da samo dakle srpnje. Najpoznati pozivao se mislim na Al-Daji, oi ovaj Hasha Hashia, Sulbi Hasabnu Sabah, dakle fotografima 174 godina. Radim Kibarzek, Amid, Mohamed ibn Kibarzek, Amid, Hasan drugi ibn Muhammad, zatim Muhammad drugi ibn Hasan drugi, zatim Hasan treći ibn Muhammad drugi, zatim Muhammad treći ibn Hasan treći, i tako da. Dakle, on svebno divao, paziteći. Otac, sin, otac i djeze, svi imali lista imena. Sve pili Hasan i Muhammed. I sad kao vide, recimo u Iran, uh, najviše ime je Ali Hasan Husein, Ali Hasan Husein, Ali Hasan Husein, to je najtemljenje ime među njihovim muškavcima. Zatim Rukundin Horša, koji je uvladao od, kažem, 1255. godine, i onda je njihova, pardon, njihova dadašnja vlasti prestala sa napadom Holakova, Mongola, jer je on ubio Rukundina i, dakle, ta država se završila sa napadom Mongola. Četvrta skupina Ismailijet Šam, Ismailije i Zarije, on su čitavo vrijeme, kril se, čitavo je period, odvojilo se, kad je njihov vođa ubijen, odvojilo se, živjeli su u velikim tvrđavama, kulama itd. I dan danas postoje dakle, u Siriji kule u kojima oni žive. Imaju svoja pođer u a njihova vjeđenja ćemo spomenuti već na sljedećem šalam na, na stranacu. Peta skupina Ismailiet El Bahre, a Bahre su Ismailii imastali. Oni priznaju imamu ustalija zatim tim njegovog nasljednika Amira, za tim njegovog sina Attaiba. Zato su nazvani Attaibije. Ismailije El Bahre su Ismailije Indije i Jemena. Inače, govorno se politike ni nisu nikad plavolezlo politike u zlaznici ono posvjeti se posvjetice najviše trgovini, njišći, tako ali je da ne na umru najviše, zateći po tamto dođanima s vanim bijelim kapicama žutim vezom. To su i smelije, imaju brade da ovdje ovako izbrijane, imaju tanke brade, vode malo dugačke. Većina je dosi i tu kapicu, imaju neke posebne podjeće. Dakle, ističu se sa tim svojim izgledom. Ne su Behera, zato što Behera ili Beher na indijskom znači trgovac. Dakle, posvjetice sam teđar i ničem drugom. Imam taj je ušao da kažem, tako tu skrovište, ili taj tajni dio njihovog uviđenja, ili sakrio se, i nakon toga, i do dan danas, ne zna se, ni kako se zvao njegov nasljednik, dakle, to bi imala taj ida. ni on kako se zvao, puno njegov ime se ne zna, ni do dan danas, od 525. hidrđerske godine, dakle, hiljadu godina, ne zna se ima imena njiha imala. Zna se postoji, ima Bio ne bio, on postoji kod njih. Dakle, da li bio prisutan ili bio osutan, on postoji. Imena se ne znaju, čak ni Ismailija, sljedbenicu njihovi ne znaju. Podijeli se, Behre se podijelile dvije skupine Behre Dawudije i Behre Sulejmanije. Dawudije su pripisane kutbu Šah Dawudu, a oni su uh, Behre Indije i Pakistana i to desetog vijeka još, dakle, hiži, a Suleymanije se pripisao Suleyman ibn Hasanu, on se najviše nastanju i danas, i danas dana postoji, dakle, u Jemenu. Zatim, šesta skupina Ismajlije, Aga Hanije. Ova skupina se pojavila u Iranu, i to u prvoj trećini 19. vijeka, dakle, to je skoro prošlog vijeka. Prvi njihovih pozivača bio je Hasan Ali Šah, kojeg se nazva Aga Han. Njega su iskoristili englezi u boru protiv uh, islamske revolucije, tako zna, islamske revolucije. Zatim, da bude potpomagač normalno Britanaca, nakon toga protjereno Afganistan, onda je pobigao u Bombaj i tamo su mu dakle, nadili englezi ime Aga Han. Umro je 1881. Zatim, Aga ali Ališah, on se zove Aga Han drugi. Zatim njegov sin Mohamed Huseini, on je Agahan, s treći. Zatim Kerim, a on je bio Agahan, četvrti. I sedma skupina Ismailijet al-Wahfe, o njima odnično je plahu puno ne piše, kaže to je skupina koja je stala na stranu Mohameda i Ismaila, on je bio prvi od sakrivenih imama, i oni su tvrdili da se on radi nakon što je nestao. Dakle, kod ni oni vjeruju, dakle Ismailije vjeruju, u reinkarnaciju, to jeste povrana duša. A on, to se lahko može pronaći, zašto? Ima i tako obiđenje. Od njihove obiđenja i njihove ideologije oni tvrdi da mora postojati imam koji je dakle bezgrišan, i to od same loze Muhameda ibn Ismaila. I mora biti uvijek najstariji Dakle, mora biti uvijek najstariji sin onaj koji nasljeđuje dakle imavati svoga oca osim što oni mijenjaju po potrebku godine smotre treba da ga Protre. Zatim, bezričnost kod se ne očitava samo u načinjenju grija ili pravnje pogreški, nego čak i ako neki od njihovih mama učini kakav Gri on ga interpretira i tumače na drugačiji način. Dakle, ako njihov imam počine bludo, on to tumači kao šta? Njegovim šrijeskim pravom, kao što mame sada se nemao 9 žena, da jedan ima pravo da ima više od 4 žene. Ako on u krajnom kajto je bilo ispotvrata to što ovaj nije tijel da je daje zekijata pa mu je on oteo ne nesvetei tu kaže i tako dalje. Ona i kumri, ojko sviši, onaj i umri, umri ne poznaje mama svog vremena, onda ili ne bude dao prisegu nikom od IMA-ma, da, da, da, da ne beju, što je vrlo kod nas ona ovaj sufičenim. Da, da ne beju tu jest prisegu, on umiri svržu. Pa da. Također svojim mama pripisuju svojstva koja ga udižu na nivo Boga, neuzbilna tra. Imate priliko na internet na ukuca tako, ako znate ih sekta ih smelije, oni se hlanjaju svojim imanima. Ja sam gledaj na snima kada ulazi u njihov taj njihov šejh koji činijemo sve što i ljubio mu bitu. Fui. Vjeruju u tuklju i vjeruju u taj, tajnovitost, tj. tajnje svog mjezeva. Ponekad primjenjuju, ponekad kad im se ukada prijatelja kada pokažu svoje pravo, ubiđenje, onda i Imam je srždavi ismailijski. Dakle, sve se rača na imama. Akida je onaj, vezana za njega. Dakle, što on vjeruje, vjeruju svi. Kaže, zemlja ne može ostati bez imama, bez obzira da li bio očni, dakle, ujavnosti, ili da li bio sakriven, to jeste tajan. I njegova, dakle, hodže, dakle, on možda se pokazuje i on biva dokazan za svoju vjeru, za svoja uvijenje vjeru u reinkarnaciju imam kod nje nastavnik vjerovjesnika i to svih vjerovjesnika to je kao bajlo za svih vjerovjesnika i njihovi su maham samo u istoj lozi zatim negira alaha svojista i kažu Allah je iznad e, dokučuog razuma jer dakle, razuma alaha ne može dokučiti kaže on ne postoji on ne postoji taj postoji On kaže za Allah da ne postoji i postoji, što je jasno šta. Kufr kaže, on ne zna, ali nije džahil. La alim, ola džahil. Kaže, on nije moćan, ali nije nesposoban. Kažu, dakle njihova tvrdina, ne negiraju sva svojstva kobajagi, ali ne pripisaju ništa svojstva. Šta su sučine? Oni su, kaže, ispojili dvije suprotne stvari i kažu stvoritelj spoj e, dva recimo dvije eh stvari znam, dva dvije, kao, dvije, kao suprotna, ja, dva suprotna jest dvije. Dvije, dvije, dvije, dvije krajnosti i on kaže vlada između toga nije kaže odvik a i ne dešava se ništa od njega Šta sve hoćete da kažu A pa kažu e, njegova naredba je odvik Emruhu al-Hadim, a kelimetuhu al-Hadis. Dakle, ono što on progovori, to je od njegovih, odnosno od njegovih novih stvari, dakle što čini, jestika je stvaranje i fitra. Šta ovo da kažu? Dakle, kad pripisuje Allahom da je od uvijek, kažu da je njegova naradba, njegova riječ od uvijek postoji. Što je da kaže da je riječ stvarina. Kad pripisuje Allahom, ne pripisuje Allahom govor. I reći njegov svoj istra. A vama, kad odnosno što je se dešava, dakle, izmijena, to je da Allah stalno nešto stvara. U suštini su ga kaže na Kiran. Koja se njihova je Ne obavljaju namaz sa ostalim muslimanima, dakle ne klanjaju našim džanima, isto koji naši smerije obozi po Saraje, preko pogosta. E, u, u suštini, dakle, sa, kad razgovarate sa njima, oni pokazuju sa svojim imenima i svojim ubjeđenjima i tako dalje, da pripadaju kao i ostale sekte islamu. Njihova suština tajnost jeste u tome i da klanjeju se svom imamu Ismailiju. Dakle, on klanjeju se svom imamu, smatruju da namaz kog puta njega će on dakle, proslijedi tamo gdje treba. Dakle, ne klanjeju Allah, ne kreću se svome imamu. Također, obavljaju hađu meki sa ostalim muslimanima, ali kažu kava je samo simpol ima ama. Kad dakle, on smatri da sve ta da se to čini radi čega? Radi mama, ne radi Allah, ne radi niti radi kave. Njihov glavni slogan, posebno kod onih druga raša, Shašije, kaže: "La haqiqata fi l-vujud wa kullu amrin da ništa ne postoji. Dakon ništa ne postoji ništa nije stvarno. Mi kaž jevu, snu. Ovo sve što vidite, kaže, jeste ok, samo zamisao u sebe. Štipaj se pošto hoćeš, kad je sve zabranjeno. Sam... On kaže, "Okulo emar mubah i sve dozvoljeno." Kao kod komunista. Dakle nema ništa da je zabranjeno. Imam gazali kaže, ono što se kaže od njih može prenijeti, dakle poznato je od njih. Razred ne postoji, kaže između njih i razrata preprika i zabrana. Je bilo čega onoga je hala, haram, onda što je haram, da ga nisu halal. Negirale su sve zakone. A ako im se kaže to pripiše, oni normalno odbijaju pripisuju sebe. Thursday, da Allah nije stvorio da će svijet na dan put, nego je to bilo kaže putem razuma. I normalno da se božja svojstva se odrazila jego njegovim stvorenjima. Što znači sve ovo što vidite je u sušteni šta. Da jeste slobodan? Bog. Molim. Bog. Bog. To je njihovo objeđenje. Dakle, sve postojeće Bog. I to je teorija. Vi hrvite tolom. U ruda. Odaknijem ovakva objeđenja. Njihov mesec je odpočeo u Iraku. Zatim su pobjegli u Perziju. Zatim u Horasan, u Perziji. A onda u države iza rijeke. To jeste u Indiju i Turkistan. Njihov mesev se pomiješao, dakle njihov pravac se pomiješao sa perzijskim mesevima, starim mesevima pravcima i također u biđenjima Hindusa. Ljudi koji su ih potočavali i koji su ih, dakle, skrenuli sa puta islama, odnosno koji su vas kreni šube, su uglavnom bili ljudi koji se posvećevali strastima. Povezano se u početku sa Brahmanima, to jeste Indiji, filozofima e, e, istoka i budistima. Tako da kod njih možete naći ubjeđenja Keldanija, Perzijanaca, u smislu jakajda, u smislu dakle, duhovni ubjeđenja, vjerovanje u zvijezde, vjerovanje u planete, vjerovanje u djelovanje sazvježdja na ljude. Također, ono što je da dakle, ucalo na njihovo ubjeđenje, jeste da je njihov pravac pri, odnosno, prih, prihvatio mezdek i zaradošt. Dakle, oni su taj velitelj čega od ova dva vezdika i zaradošta je preuzet ko? Komunizam. Komunizam. To je da ništa nije ga zabranjeno. Da su mi isto ljudi koji žele da gradi državu. Treba im sve dozvoliti. I to je ono, sve naše, sve učestvene, sve gradimo, svi zajedno koristimo te stvari. I kurmuti su najviše bili dakle, prislavce ovog pravaca. Njihove obiđenja i njihove dakle, vjerovanje Ni uzeto iz Kurana i Sunneta, nego ispunjenom filozofijom, objeđenjima mnogih, dakle, naroda, što ih je normalno učinilo da su izašli iz Islama. Gdje se najviše one nalaze? Kormut se nalaze, na, stvar, osvojili su arabski polotok, zatim države Šama i Iraka, i također e, Indiju i Turkistan i Pakistan, također. Fatimije su spostavili svoju zemlju na istoku Afriki, Vladali su Egiptovni šamo i velik broj Iračana prihvatio je njihova obiđenja, odnosno njihovu veselu. Tako da su u 540. godine sa Vimbira držale one kutve. Međutim, njihovu njiho državu je uklonio Salahudin Ayubi, Rahimavullah. Agaha nije, on žive u Nairobiu, Darussalamu, Zanzibaru, Madagaskaru, Kongu, odnosno Belgijskom Kongu, Indiji, Pakistanu, Siriji većutim Karačiim je glavnih grada, dakle, rešili dakle, svoju da. Behre živi u Jemenu, Indiji i dakle na obalama dviju država. Ismailije Šam, dakle Ismailije Šama živi u malim priredu utvrđama dakle velikim kulama, u oglađenim kulama. Oni Šam imaju svoje zakone koji donosemo za po kojima se vladaju i samo dakle, živi uh, u zatvorenim zajednicama. Haša Šiun se pojavilo u Iranu, osvojili su takozvanu Kala Al Mout, Al Mout ili Kula Al Mout, živi odnosno, bilo su proširani sve do, kroz Abbasijsku, Sunijsku državu. Također živi u zajednicama, u kulama, zatvorenim kulama, u Banijasu, Halepu, u Mosalu i Ona, njihova, također akida se vraća na osnovi akidi, uh, svih šija, sve do vremena, dok ih nije ho lako uklonio. I znate kada kad su Tatari napali na Bagdad, pa se kaže da su Tatari zapalili velike biblioteke, puno knjiga, puno islamskih djela, uništeno, ne zna se koliko je samo u ubijeno i tako dalje. U suštini, Tatari nisu činili zlost. Tatari su činili što je ustavljali. Nako i način i rupre ubagaskih knjižnica su bile sakupili sve ove filozofije i batal ubeđenja koje holako odnosno koji su Tatari uništali popamale tako da mi smo ništa ti vjerovatno nisu iz bogunaka samo su dobili i njih ko? Šehi -slam, šehi -slam i djera, da je ih šejh Islam šejh Islam imitira na ona tako pune posvetio svoje djene pisanja odgovora kurmutima dakle, i haleda i nisu slečeni Ve sallallahu man a ve binu muhammedu.